Alla tiders hits. Fredagsfrallan med Jan Holborn. God morgon. Önskar HitsFM. Ja, <hills> hits oh, God morgon, god morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan den 16 maj. Dagen före norrmännen kommer löpa amok. En annan som kommer löpa amok, det är kära undertecknad som kommer springa Göteborgsvarvet imorgon. Jag har redan träningsverk. Hörni, välkomna till alla Som vanligt så börjar vi med den här nya eh, delen som vi kallar för morgonens tankar eller tanka tankamorgonen. Morsdag infaller alltid den sista söndagen i maj. Så om en dryg vecka söndagen den 25 maj är det dags. Råder det idétorka på presentområdet? Var lugn. Här kommer nu tipsen och listan över de fem ultimata morsdagspresenterna. Ge av din tid. Ja, du är säkert en modern människa. Då är tid förmodligen din absolut största bristvara. Med kalendern digitaliserad och välfylld med möten på dagstid och utvecklade aktiviteter för dig och eller dina barn under fritiden är ditt turnéschema fullbokat säkert det närmaste halvåret. Planera om och sätt av en hel dag med din mor och passa på att fylla dagen med minnen. Det kommer ge dig en energikick som inte Äns ett helt flak med röda tjuren eller annan sockerdicka någonsin kan ge dig. För att inte tala om vad det kommer att betyda för din mor. Tips nummer två. En krämfärgad italiensk sportbil. Jag vet, ja, den är inte helt gratis men smakar det så kostar det. Och ren njutning är alltid ren njutning. De allra flesta mödrar gör sig dessutom väldigt bra bakom ratten på en italiensk sportbil. Och handen på hjärtat, hon har ju faktiskt lyckats med att att hantera det i ett helt liv så visst borde hon vara värd denna gratifikation Idag finns det många intressanta finansieringsalternativ dessutom på marknaden så det borde inte vara omöjligt att lösa Det tredje tipset Ett dragspel Vem vill inte ha ett dragspel Alla vill ha ett dragspel Men det finns få instrument om knappt något som är svårare att traktera än ett dragspel det kräver en enorm koordinationsförmåga och simultan kapacitet som utesluter halva människosläktet. Lika lyckat som det är att ge ett dragspel i mors dagspresent, lika misslyckats vore att ge det som present en farsdag. Men din mors skulle med sin förmåga och sin kapacitet snabbt blir en virtuos. Och finns det något juligare än att vakna till vingen på en femradigt knappspel? Det fjärde presenten. En fika stund med Pekka Heino. Alla morsor gillar Pekka Heino. Hans leende är förmodligen en bidragande orsak till att glaciärer smälter i förtid. I hans sällskap är alla stjärnor och sedda. Att ha fikat med Heino smäller garanterat högre än att ha gullat med sessan på haga eller räddat en regnskog. Skulle din mamma om någon helt oförklarlig anledning inte gå igång på det så skicka presenten till mig. Jag fikar mer än gärna med Pekka. Och den femte och kanske bästa presenten. En röst i EU-valet. Samma dag som det är mors dag är det också val till Europaparlamentet. Ta en blank röstsedel och skriv din mors fullständiga namn på den. Det är en härlig och ovanlig känsla att försöka rösta in en ledamot till Bryssel som du har fullständigt förtroende för. När rösträckningen sedan är genomför begär du ut utdrag från valmyndighetens register med din mors namn och överlämna det till din mamma. Det yttersta beviset på uppskattning. Om hon kommer in får vi väl se det som en extra bonus. Det här är fredagstalla för alla. Dags för docentröv. deras kvällan. Oj, oj, då jag vilken bra start på fredag som vanligt. Vad häftigt. Hörrni, idag ska vi prata ungt företagande. Vi ska prata u företag som är ett fantastiskt sätt att få prova på eh, att starta eh, ett företag, sätta idéerna i sjön och, och driva det och faktiskt avveckla det. Och allt det här under ett år. Och Aj, jag har ju pristagare i studion ah, Det har nog aldrig varit så många i fredagsfrannan studion en morgon tror jag ah, Jag ska kanske inte ta gift på det Men, men fem stycken pristagare som vann UF, bästa UF-företag i Jönköpings län Visst var det så? Eller hur? Ja ja, ja. Att nicka är ingen bra radio ja. <laughs> Ja vad kul, eh, och välkomna allihopa men vi måste reda ut att det. Är, det är fantastiskt många, det är ju liksom nästan ett volleybolllag. Jag tillsammans är vi ett volleybolllag. <laughs> men nu ska vi prata, vi ska prata, vi ska prata seriöst, vi ska prata ganska allvarliga saker idag eh, och, mm. Men, men eh, framförallt så ska vi få ta reda på vilka det är som sitter här framför oss nu För vi har UF-företaget, och eh, oh, hjälp jag tror jag kunde ut utan till, hjälp men vad heter det? för varandra UF för det är ju så när man när man har UF företag så måste det alltid finnas UF med själva företagsnamnet då och vilka är det som är bakom för varandra står bakom för varandra UF Jo det är hej Mikael Hej Mikael Gustason. vem är Mikael Gustafsson Vem jag är ja jag är en eh, lantis tjej, <laughs> en -tjej jag bor, ja. ja jag bor på landet gör jag Ja eh, ja gillar du vara med det här gänget Ja och, och det här gänget det är dina kompisar på Hålaväl gymnasiet? Ja, precis. Vi går i aha. samma klass gör vi. Ja, vad är det för linje? Ekonomiprogrammet. Ekonomiprogrammet. Ja, gud vad bra, då kan ni räkna mina pengar sen. Mm. Ja, vad bra. Välkommen marken. Och då fortsätter vi vidare. Då har vi Lova Lundin. Ja. Hej Lova. Hej. Bor du också på landet? Uh, nej, jag bor i stan. Jaha. vem är Lova då? Uh, jo, jag är en glad tjej som också tycker om in ha mina kompisar. Ja är det det som är liksom grejen? ja <laughs> bra ja. Och, nu, och Stina har sagt vad ska jag säga vad ska jag säga? Vad ska jag säga hej Stina ta där det är bra hej de är så duktiga för ni ska veta vi har bara två mikrofoner om fem stycken. så om de sträcker så här och kommer till skolan kan jag vara med på jumpan idag om ni har det jag vet så, så, så, så vet ni varför nu ska vi säga Stina Hol Holmesson. med ja. ja? vem är Stina då Ja, vem är jag? Jag är väl ingen speciell jag är Som de andra Jag bor i stan och jag går på Hållarvidsgymnasiet, ekonomiprogrammet Som alla andra ja. Och, ja Jag gillar också att vara med mina vänner här i företaget Har du tänkt det, vad jobbet hade varit Om du hade sagt att jag gillar inte att vara med ja. Alltså det hade det varit hade Ja, vad kul, välkommen du också Ja, nu har vi betat av 60% Av företaget Och det här är kul, det här är jättekul För oftast är det så här Att att det, det är inte sådär jätteblandning mellan könen i de här, utan det brukar tjejer, det är företag, killar, det är företag. Men, men hej Gustav Frank, du är, en, du är det gyllene undantaget. Ja, jag försöker stå ut med <laughs> Välkommen, vem är Gustav då? Uh, ja, jag spelar hockey och leder lite fotboll, ja. Ja, uh, okej. Okay. Um, sen... Jag har inget mer och jag hänger med kompisar också. ja det ja, självklart. Och hockey, då är det Taif eller? Nej, Låstad, alltså, i Lövstad. Ja, Lå. oh, oh, oh, oh, oh, det finns två hockeylag i Tranås. Minst. Kanske finns fler vet inte. Ja, oh, vad kul. Välkommen. Okay. Eh, vem har vi kvar nu då? Vi har kvar Evelina Golander. Jajamän. Välkommen Evelina. hej Hej, <här> vad glad du ser ut. Eh? <här> <här> är du alltid så glad? <här> ja, kanske. Är Fast, ja. Ah, vem är Evelina då? Ja, jag får väl säga då att jag är en glad tjej. Kan med. <laughs> ja, just en sur tänkare som inte riktigt grubblar. Ja, ja precis. Ja. Nej, men det finns inte så mycket att säga. <laughs> jag gillar väl också att vara med tjejerna och ja. killarna här. Ja. Du, en, innan vi har pratat om företag så tar jag, varför, varför, valde, man, varför valde ni ekonomi på gymnasiet? Lova, har du någon tanke runt? Varför valde du det? valde du mellan olika saker mm. eller var det som liksom givet att det skulle vara ekonomi? Mm, det var nog ganska givet, tror jag. Ja. Jag vet inte, natur kändes inte riktigt som mig. nej och, ja Det kändes lite roligare. Ja. Något speciellt. Ja. Och då är det så att ni har nu då... Ska vi kolla, det här uv det har funnits i Sverige sedan 1980. Och det är, över, det är nästan 280 tusen ungdomar som har fått möjligheten att driva företag. 279 tusen om jag exakt. Här i Tranås har funnits sedan mitten på 90-talet och Primus Motor har väl varit nästan från starten. Eva Sätemo och eh, Björn Borg också va? Mm. Hur, hur, viktiga, hur viktiga är de? Hur viktiga har de varit för er? De är ju varit viktiga De har ju hjälpt oss att starta upp Och hela tiden Drivit företaget framåt Även att vi har gjort det själva också Men ja. det är bra att ha en pelare Och stötta sig mot Det kommer motgångar Och få någon som piggar upp en och sådär. Så de har stöttat väldigt mycket ja. Och vad är nu då Vad är nu då för varandra UF Vem, vem, vem kan berätta om affärsidén Ja. Vi producerar och säljer våra egna sagoböcker för ja. barn som är inriktade på speciella livshändelser som, ja, som vi anser alla kan ställas inför. Så vi har valt att börja behandla ämnet cancer som är väldigt speciellt och väldigt känsligt enligt oss. Och sen så fortsätter vi med att behandla en lättare form av mobbning. Ja, just det. En lättare fråga mobbning. Ja, jämfört med och, cancer. Det kan jag köpa den. Ja. Och sen så, ja, vi köpa det. Ja, det är ju för barn, då som sagt. Ja, just det. Vi ville väl inte riktigt att det skulle vara jättehård mobbning utan att det skulle vara lite på, en, alltså på barns nivå ja. så som de ja. retas liksom. Ja. Och sen så ja, tar vi upp då att det är okej att vara och vad som är rätt och fel och sådär. Så vi så försöker ändå lära barnen någonting genom böckerna. Ja. Och då har ni anlitat en författare då, Marken? Eller, eller hur funkar det där? Nej, vi satt oss ner allihopa och började skriva. Okej. Okay. Ja. <laughs> Men vi har fått hjälp med bilderna, har vi fått. Men eh, det är våra tankar Om eh, texten Och det är bara vi som har skrivit Ja just det Gustav var det svårt eller? Alltså, vad är det? alltså det var inte så jättesvårt som alla samarbetade så, Men det var mest roligt Tyckte vi Att vi fick skriva vår egen bok uh -huh. Sen tog vi hjälp av en, äh, en läkare På Linköpings universitets sjukhus äh, För våran äh, cancerbok för att få det rätta budskapet hur man förklarar cancer för barn. Ja, det är klart. Det, det, det, får, inte vara, det får inte heller vara för, bli fel, så att säga. Man kan, man kan inte gissa sig fram till saker och ting. Ja, men, men det finns ju så mycket roligt här i världen. Var, var, varför ger man sig på ett så, sånt svårt ämne? Lova? Mm, jag vet inte. Det finns inte så mycket böcker som behandlar sånt här. Nej. Och vi kände väl... Det finns tillräckligt med vanliga barnböcker. Vi ville göra något speciellt som man ändå kan lära sig något av. Eh, som har ett lite djupare budskap. Ja. Hur, hur, började, hur började alltihopa då? Hur, hur, hur liksom hittade ni varandra? Eh, ja, vi tjejer har ju varit kompisar flera år tillbaka. Okay. Eh, så vi har ju hängt ihop och under hela gymnasietiden vetat att vi ska driva det här företaget tillsammans. Ah, okay. eh, men sen kom ju Gustav hem från USA. Och ja, kom in i enget, helt ja, enkelt Du hade ju inga andra kompisar just nu. Ja. Det är ju bara ja. tjejer det <laughs> ja, Jag ser det så nästan Jaha ja, ja, Ni tar över allt snart alltså. Det är ju hur bra som helst ja, Okej okay, så ni hade, ni, ni, hade ni, liksom, ni, ni var ett kompisgäng Så att ni hade liksom bestämt det för att Ska ni göra någonting eh, Så ska ni göra det tillsammans eh, Hur kläckte ni idén då? Var kom idén ifrån? Jag vet att ni har fått den här frågan förut Ja, det är ju genom en gemensam vän som vi har ja. eh, som sa till oss att vi skriver skriva sagoböcker. Det kan ju bli kul, typ. Ja. Eh, och då så tänkte vi att ja, varför inte? Men sen så ville vi göra någonting extra då, som ja. sagt. Och då så valde vi att rikta in oss på de här speciella ämnena. Och sen så, ja, cancer framförallt, så har vi ju erfarenheter av själva. Ja. Eh, och det har nog väldigt många andra också, tänkte vi. Det är ju väldigt aktuellt, så därför valde vi att börja skriva om det Ja, det är ju så. Cancer är ju verkligen en folksjukdom i alla sina former. En av tre säger man blir drabbad på något sätt. Antingen som anhörig eller eller att man får det själv. Ja, men, men äh, hur, hur, hur, hur, hur gick ni tillväga då när ni skrev? Jag, jag, jag tycker det är så spännande. Satt ni liksom så här och så sa så här och så, ja, ja var en, eller, eller, eller var någon som liksom hade någon idé, eller hur stolpade ni fram, eller uh, Maika? Alltså jag tror vi hjälpte oss åt rätt mycket, vi började liksom med att prata allmänt om det vad vi ville ha för ämne och ja, alltså i stora drag hur vi ville att det skulle vara att utspela sig, och vilka karaktärer vi skulle ha med oss där uh, och sen så gick vi liksom stegvis och minskade ner det hela liksom Ja. Så till slut blev det en text Och sen, ja, vi bytte ju ut lite ord Och sådär, alltså det blir att man formar det Ja, just det, man känner att det, att det ligger Mer och mer rätt i munnen så där. Men alltså, nu har vi pratat så mycket om, om det, Vad heter den första boken? Vad heter den? Nils Alva Nils och Alva, ja Ska vi, ska vi kan vi inte få lyssna på Är det någon av er som vill läsa lite då? Ja Med Stina som läser lite då Ja på sjukhuset finns det många fina tavlor och teckningar och alla är så snälla. När Nils ser Alva känner han först inte igen henne. Varför har du inget hår? Frågar han förskräckt. Det är inget farligt, svarar Alva. Det är min medicin som gör att jag tappar håret. Jag tycker om dig, baby, för i mig hem Vi fann dig för din sköna stjärn. Hit me, baby, one more time Kan inte langa fisketing Så det är bäst att jag håller under Det är nog stan, för jag kan inte laga mat Nej, du kompis, inte idag Mackor och smör är det enda jag har Vill du, kan vi kanske åka någonstans Jag får nå i mig en hel elefant Ta min hand, så åker vi bort Driver bara min och det smakar så gott Jag kan laga din mat Pantagor med skyn på Lägger jag sit, down på ditt far Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Ja, ah, ni lyssnar på Fredagsfrallan och vi har företagarna ifrån... För, jag måste titta hela tiden. För, för varandra UF, alltså ungföretagsamhetsföretaget från gymnasiet här i, i Tranås. Som har skrivit två böcker och idéer om fler böcker och som barnböcker. Eh, vackert illustrerade utav en illustratör som heter. Eilen Mobis. Ja, ah, just det. Jättefina bilder. Hur var det då när man fick. Alltså, för oftast är det så att man har liksom en bild av hur, hur Alva kanske ser ut. Och så, här. Och så, så fick ni. Var, var det Nils ni fick en teckning på först och jag var Ja, vi fick ju en testbild på Nils ja. den första. Och Helene bor ju i Jämtland så vi har inte haft någon direktkontakt med ah, henne. Nej, just det. Det är ju rätt främt också. Nej, utan det har skett via mejl och telefon och sådär. Så hon skickade bild på en testbild på Nils. Okay. Och då kände vi väl att det var bra. Så vi sa, kör! Tjena, nissa, sa Nils. Ja, vad kul. Ja. Ja. Så vi sa att ja, hon fick måla hela boken helt enkelt. ja. ja. Vet ni vad hon har använt för teknik alltså i, när hon har målat det? Vet, vet ni om det är, är eller? eller? Ja, det... Jag tror det är en liten blandning. Ah, alltså okay, hon har ja. använt både pennor och sen lite akvarell. Och ah, lite... Okay, ja. ja, De är väldigt fina. De, är, de, är, de, är, de, är, de tar inte över på något sätt heller. Utan de, är bra, de hänger bra ihop med texten. Ja, de är lite lagom. Mm. Men ni, det här UF-företaget, det är också en tävling, eller hur? Man tävlar i det här också. Ja. Ja. Berätta, vad, vad, vad... först tävlar man länsvis. Mm. Ja, vad, berätta. Vad, vad, vad, liksom, hur gör man det? Alla nickar på varandra så här: så här ja. jo, men, Lova, berätta. Vi gick vidare till de 30 bästa uf företagen i Jönköpings län. Okay. Och Därifrån, efter att vi gjort vår presentation inför en jury, gick vi vidare till de sex bästa och sen till de fyra bästa. Och då fick vi göra vår presentation på scenen framför 700 personer. Och det var där som vi vann då. Ah, så ni blev ni bästa UF-företag i Jönköpings län? Ja, ah, precis. Ja, ah, grattis! Va? Då har ni ju vunnit redan kan man säga, eller hur? Ja. Ah, Augusta, Gustav vill vinna liksom, stora Ja, ah, för, för nu blir det en fortsättning, eller hur? Ah, Augusta, Gustav, vad, vad är det som händer nu? Uh, nu åker vi till Stockholm den 26 maj. Okay. Uh, då är oh det ungefär samma sak som på Elmia, bara att uh, alla de bästa för, EU-företagen i hela Sverige. Då, ah, okay. Som ja. är vinnare i deras land. Ja. Och då är, då är det, det är en mässa där uppe också när ni har en Monter och sådär. Man går runt och, och sen ska ni träffa en massa jurister och så också. Då. Ja. Ja. Oh. Exakt. ja, Fast nu har ni lite rutin. Ja, oh, Mike, vill du säga vad? Nej, jag tänkte bara säga att det är på Älvsjö då, Så det är rätt så stort. Ah, ja, det är, ja. Det, ja, det är okej. Okay. Det är på stora över att Elfjörnmässsa. Mm. Ja, men det är ju främst. Hoppas ni säljer en massa böcker också för det är väl det som är det jobbigaste nu kan jag tänka mig liksom att själva försäljningen, eller hur? Ja, det är faktiskt det har ja. blivit ja. det funkar rätt så bra i början och det ja. och på så men sen så nu har vi kommit till lite motgång då det ja. har blivit ganska jobbigt att sälja så ja men det, vi jobbar med försäljningen fullt. Men, men om men, man vill köpa den då vad, vad, vad... man kan gå in på vår hemsida www.forvarandra.se för varandra uf.se ja, och sen kan man köpa på ika här i Tranos och det går liksom att köpa kastan som vilken bok som helst liksom. så ja, det är smidigt det. ja och det är väl och sen kan man höra oss till oss givetvis liksom ja. privat ja, så kan man det. köpa boken men för varandra uf.se det är hemsidan och där kan man läsa lite om om mer och massa massa saker du nämnde Ica, och Jörgen på ika. för visst är det så att det är ganska viktigt det här samarbetet med, med det lokala näringslivet. Under, alltså att få ha bollplank och sponsorer också. Hur, hur, har ni, hur har ni jobbat där? Ja, det har varit jätteviktigt för oss. Ja. Just att näringslivet har helt enkelt tagit emot oss och bemött oss så bra som de har gjort. Och ja, som ungdomar som kommer från skolan är vi inte så vana i företagslivet och sådär så... Där, så det, är absolut jätte, det har varit jättebra i Tranås att vi har fått så bra respons och så bra bemötande. Man kanske också ska säga att det var ju via sponsorer som, eller ja, som vi fick våra, vårt startkapital. Och det var ju därför det blev möjligt för oss att göra de här böckerna. För utan alla företag här i Tranås hade vi inte kunnat göra den här boken. Och vårt företag hade inte kunnat startas. Ja, just det. det var, hur mycket har ni omsatt ungefär då, hittills? Eh, idag ligger vi nog på en omsättning på ungefär 120 000 kronor. Okej, okay, ja, det är ju inte kattskit. Nej. <laughs> ja, ja, vad ja. Ja, va, va, va, va kul. Ja, men alltså eh, vad sa vi nu då? Vi, vi tar det en gång till. så att Alla som känner så, här, men vi måste köpa. Sitter du där nu som klinikchef på, på en barnklinik? Och så här, de här böckerna ska ju finnas där. Eller överhuvudtaget på sjukhusen. Ska ligga i varenda väntrum tycker jag. Eller mm. Ja. Är vad, vad hade vi nu för hemsida? Vi tar den en gång till. Så att, ta den fram nu papper och, pena, och så antecknar ni: <laughs> www.forarandra.se. Ja, men det går bra. Och vet ni, jag har i luren här, så har jag faktiskt en som, som eh, vill gratta er lite här och önska lycka till. Ja, jag är med. Ja, apropos, jag är med. Vänta, ja, vi tar det här först. <laughs> Dansen. Dags att dra En packar buss till Örebro Vi får svårt Slita oss från fansen Måste dra Men fick vi något natt om att tro Jajamän Titta vad jag hittat på scenen Jajamän Bosa i en spetsmodell Jajamän Tjejer med de schistiga benen Jajamän Roland har spelat ikväll Korm med en bost Dressing och en pucko i handen Det hör till När man åker ut på turbin Bilkartan jag mig i sömnen, jag kan den. Och när kvällen är slut så ropar någon komponiser Ja-ja-men, e hitta vad jag hittat på scenen Ja-ja-men, e ett rosa i en spetsmodell Ja-ja-men, e en sak som smittar rådet vid Kärlek, vinna och vinna Att de kysser varann Och säger jag i din Klocket in Men när vi spelat klart Så ser vi plötsligt en kvinna Och säger vända ett slag Jag tror bestämt en är min spelar dig väl. Preras grallan. Ja ja men Gustav var det du som hade önskat den där va? Ja, den är lite svängig. <laughs> ja, den var väl lite svänglig kan <predicted> man väl säga. Okej. Okay. Ja ja, ja ah, ja men det är ju liksom det är ju det är, det är ju bra fart på väg in till uh, finalen i Stockholm. Och nu har jag faktiskt uh, någon i luren här. God morgon kommunalrådet Anders Villand God morgon, god morgon. Du, jag har ju eh, UF-företaget eh, som vann nere i, eh, på Elmia. Eh, bästa UF-företag. Tranusungdomarna i företaget. Tänk att jag inte lär mig det utan till. För varandra UF. Eh, mm. Ja, har du, har du något att säga? Uh, de har redan sagt så mycket så det är, inte, det är inte mycket att tillägga jag hade nöjet att få lyssna på dem nu i veckan på EFG och uh, den presentationen man gjorde där uh, förstod jag var lite generalrep inför finalen och uh, lite lite puts på den och lite lite mer känsla så kommer man att ta storslam, så bra är det ja, ja det var verkligen bra alltså det, jag, jag såg också den presentationen jag blev så impad av att den, va, den den får bara pågå i max fyra minuter va? ja och så hade ni liksom en rullande film bakom er. Så det, det gällde att ni höll tempot där och inte liksom... Ja, det, det var enormt imponerande. Du, Anders Willander, hur, hur viktigt är det här med UF-företag egentligen? Ser man det totalt sett så är det naturligtvis jätteviktigt att man får den inputen i företagslivet och affärsvärden som man får vid UF. Så att det är ju helt avgörande för svensk och Sverige samtidigt att man hittar nya entreprenörer, nya företagare så alltså, man ska absolut inte underskatta betydelsen den är jätteviktig ja. och visste du, är du extra stolt idag då? Tranås ungdomar som liksom bara rockade brallan av, av hela Jönköpings län alltså ja. visste man det, ja visste man det allt som sätter Tranås på kartan är ju kanonviktigt så att um, ett stort lycka till tjejer och kille <laughs> ja. jag tror att det kommer gå jättebra ja Hej hej Tack så mycket Tack så <laughs> Ingen orsak Aha. Tack snälla Anders för att du tog av din tid Och, och sporrade kid, kidsen här Till stora framgångar <laughs> nu, Ingen orsak ja. Ha det bra, hej på det Hej hej. Ja det där var väl va Jag Tänker att han var va, va? Ja. Ja, men han, han, han, han var ju och på er Det var ju en sån här frukostklubben i veckan ja. Uppe på ja. Och det var ju, det var ju ett 70-tal som var Och lyssnade på er, men det är klart 70 jämfört med 700 det var ju liksom... så, och då fick ni en möjlighet att köra det här eh, generalrepet då egentligen inför, mm, för presentationen mm. ja, hur, hur har ni tränat mer det eller, eller? ja, vi tränar väl lite hela tiden ja, eh, ja eh, just för att det ska sitta och för att det helt enkelt ska bli så bra som möjligt ja. eh, så vi har lite repetitioner då och då Ja. Vi ska till Strömsholmen på tisdag. Okej, okay, ja, ja det är klart. För ska, vi, ska vi bara för... för uh, vi ska ge dem lite cred, de som har hjälpt er. Uh, ska, vi, ska vi räkna upp vilka, det som, vilka som har varit era uh, sponsorer eller eller ska vi säga, partners i, i produktionen av, av de här böckerna? Uh. Ja. Mm. Ska jag börja med? Ja. Ehm, Ica Quantum, ja. ehm, EFG, ehm, Montico, ehm, Strömsholmen, Ja, och sen har vi guldsponsorer Innan var det diamantsponsorer Wow det är det värsta som man kan vara ja, alltså. mm. ja. Ja, okay. eh, Guldsponsorer är Atteviks eh, Tronos resebyrå Boksons ost eh, Och Baxo company mm. eh, Silversponsorer är eh, Foten eh, Tronås united Moody eh, Gunnets hårddesign Träningscenter Strandbaren och Svitach och eh, Handelsbanken. Okay. Och sen har vi det är Vinebageriet, eh, Ekonomibyrån, Önska och Ugglan eh, och Karpenter. Eh, och sen eh, byrån som har hjälpt oss med layouten i boken och de har varit våra rådgivare också. Ja, de... oh, det är Susanna nere. Ja, oh. oh. ah, hon är bra. Oh. Oh. Oh. Ja. Ja. Ah, det det och det är. Vad stolta de ska vara nu då ah? ja. Alltså det är ju, det är ju de, de satsar ju på rätt häst Om man, om man använder det Om man det uttrycket då. När är Stockholm nu då? 26-28 maj Jaha, så, så det är nu på, på Är det på måndag? Nej, det är två veckor Nej, Förlåt, förlåt ja. alltså, det är, nästa, nästa, nästa måndag Ja, ja det är det jag är redan framme vid morsdag. Jag håller på att skramla ihop till den där krämfärgade sportbilen. Fråga, kommer, ni, kommer, ni ha någon, kommer ni vara gemensam kläddare? <laughs> Kom ni, kommer, ni, kommer, ni, kommer ni ha vanliga kläder? Eller kommer ni vara utklädda? Ja, vi kommer ha likadana kläder. Ja, ah, det kommer ja, vi ha likadana kläder. Alltså. Ah, ja. <laughs> eh, liksom. Vi ska ha en vit skjorta på oss. Och sen ska vi ha som en college tre Där våra sponsorer syns. Och även gymnasiet då. Eh, dels så att vi tycker det är viktigt Att våra sponsorer syns När de har gjort alltså till så mycket att de är grunden för vårt företag liksom. ja Klokt, klokt. Men eh, jag förmodar att ni har olika roller i företaget också Ska vi bena upp dem då Då går vi från det här hållet Lina, vad är du? Vad är du? Jag är ekonomiansvarig Aha, ja. Ja, det är klart, Du har ju den utbildningen Ja, precis <laughs> Eller hur? Ja. Ja. Ja, Gustav då? Eh, marknadsansvarig marknadsansvarig. Vad, vad, vad gör man då? då? Ja, broschyrer har vi vitt ett antal. Okej. Det är ju perfekt. för är Stina då? Jag är vd. Ja, ah, så det är egentligen det jag ska prata med liksom, om jag själv. Är liksom, så ah, okay, ja, ja. Så du har du, har du liksom har du om du har varit så att man har varit, varit oense har du fått döma av då eller? eller? vad har din roll varit som vd? Alltså. Eh... Jag har nog inte riktigt tagit den här rollen alltså, Vi har väl tagit jättemycket ansvar tillsammans ja. så. Det har inte riktigt blivit Att, att Gustav blir Marknadsansvarig sen ändå För vi har gjort väldigt mycket tillsammans ja, okay. så, Men vi, vi var tvungna att dela efter rollerna Så ja. då fick jag äran att bli vi är det. Men, har ju, du är ju en modern ledare du liksom, ni har en platt organisation ja. Ja, du, har inte, <laughs> du har aldrig behövt peka med mig hemma. Vi har äh, tänkt så <laughs> ja, bra. Lova då? Vad, vad... Jag är produktionsansvarig Ja, så du, du har ju haft kontakter med, med tryckerier och, och sådana mm, saker också då? Inte, riktigt, <laughs> inte riktigt, men vi, har, vi delar ju som sagt upp uppgifterna lite, hursom, men jag fick den rollen i alla fall. Då har vi ju nästan bara den viktigaste rollen i företaget kvar, den har du då Marken eller? Eh, ja, jag, jag är försäljningsansvarig, Aa. Aa, det är jag. Och allting går ut på att man ska kunna sälja det man, när man gör, annars är det ju kört. Så ja, ja, men så är det ju. <laughs> ja, ja. Men, men vi har väl hjälpts åt med den biten med. Ja. Alltså, det är mycket samtal, så om jag hade fått ringa med allt eller hållit på med det själv så hade det varit lite jobbigt. Så det ja. har aldrig blivit klar, tror jag inte. <laughs> men är det fortfarande samtalet som gäller då? Det räcker inte bara med att dra iväg ett mejl och sådär, utan måste man liksom... Alltså, vi skickar ju mail också, men ja. alla svarar inte. Så, det är mycket mail och sen... Fortsätter man kontakten med ett samtal? Så att, ja. ja. Ja, ja. Nej men vi skickar ju ofta ut ett mejl först om liksom vilka vi är och vad vi ja. gör och vad vi vill. Och sen ringer vi liksom. Så de får chansen att läsa på lite om oss innan liksom vi ringer typ. Ja. Så så kan man ju säga, har du sett mitt mejl? Typ? Ja. Men vi har ju lärt oss att ett, ett mejl funkar ju nästan inte någon gång. Det är ju jämt ett samtal som är bättre än ett mejl. Alltså jag tror vilken företagare som helst eller vem som helst på ett företag kan säga att inkorgen fylls med enormt mycket trots att man har sådana här spamfilter och så, så får man väldigt mycket mejl så att det, är det mesta åker nog liksom nästan oöppnat i, i, i papperskorgen ja. eh, hörni eh, den första boken handlar ju om, om eh, cancer ett, ett jätteskort svårt och ett jätteviktigt ämne och det, har ju, det, det är ju dessutom så att det har hänt väldigt mycket inom, inom cancerbehandlingen. Alltså när jag var grabb då var ju det till 100 procent en, en dödlig sjukdom oavsett vad man fick för cancer så man. Eh, men, men här är ju tack och lov så att det är väldigt många som överlever men det är en och annan också som, som faktiskt går bort och, eller försvinner det. Eh, och det, det är klart att det är en, det är en jätte ett jätteviktigt ämne att skriva om eh, och, och jag vet vi behöver inte gå in på det jag vet att det finns liksom personliga kopplingar och sådana saker också, som som liksom födde den i den. Men nästa bok då. Den, vad, vad är det den heter nu? Den är, den är så den är så tjejrosa, den första är så killblå. Finns det fast en tanke med det? Nej, det visar <laughs> nog inte. Den, är, den andra heter Nils och Alva hjälper en vän. Ja, ah, just det. Och det handlar också om ett om ett, ett ämne som är som är Det är också ganska svårt för vad går, liksom, går gränsen mellan att liksom vara en retsticka till att liksom att, att mobba och vad går gränsen från att liksom bli utsatt för ett skämt till att faktiskt bli kränkt? Hur, hur föddes den idén då? Var, var? Det är något som är väldigt förekommande ja. på de flesta ställen tror jag och Yeah. Mm. Likadant här så är det något man inte läser om alls ofta i Och något som man kan vara uppmärksammas om Lite tidigare kanske än vad man gör just nu ja, just det. Ska, vi, vad, vad, kan vi, ska vi berätta lite om, om vad, vad, är, vad är storyn? Vad är berättelsen i den, i, i den barnboken? Mm, ja, det handlar ju då om eh, Fortfarande Nils Alva och en dag så de märker de att en kille i klassen är lite ensam på rasten och sådär. Och en dag så ser Nils att det är några klass, andra klasskompisar som knuffar honom och tar en skeps ifrån honom. Och då säger Nils ifrån och visar att det inte är okej. Okay. Ja, okay. Och sen så får de hjälp av fraken att reda ut det. Och ja, det slutar väl bra sen. ja. Det måste man ju säga att den där nisse, den skulle man ju vilja ha som kompis. Vilken hel ille kille. Eller hur va? Lite superhjälte där på något sätt va? Det, om, vem ska läsa, vem, alltså vilka åldrar vi vänder böckerna till? Mm, från den början så hade vi satt målgruppen fem till åtta år. Okej. Okay. Men nu har vi märkt, när vi har sålt böckerna och sådär, att eh, målgruppen har blivit mycket större. Okay. Eh, för vi har märkt att de som är fem år läser den och tycker att den är väldigt bra. dock förstår ju inte de på samma vis. Men sen mm. har vi även märkt att de som är tio år kan läsa boken och tycker att den är bra. Mm. Så vi har nog utökat vår målgrupp från, eh, ja, vad sa vi? Fast nu är det kanske fyra till och Fyra mm. till tio år, mm. år ungefär. Mm. Mm. Så den har blivit lite större. Okay. Vad vill ni med böckerna då? Va, när man lägger ifrån sig boken hur, vad, ska man, vad ska man ha för känsla då? Marka, vad ska man liksom... Vad... Va? Ja, vi vill väl att det ska vara alltså väcka en kanske en diskussion, alltså tankar hos barnen, fast ändå på ett sätt så att, det inte, att man inte känner att som cancerboken då, att det känns hopplöst, utan vi är väldigt så här noga med att det ska vara lyckliga slut och att ja, det ska vara det finns en ljus, hoppfull liksom. ja, precis, en hoppfull bok ja det är vårt mål med böckerna vi gör. Men hör om man då liksom, om man bara funderar på det här så ser man ju att världen är full av, av svåra ämnen. Mm. Men hur ställer det, det, det här kommer ju aldrig ta slut. Ja? Nej, det är väl det lite som gör företaget hållbart. Aha. För vi har ju vi satt oss ner en eftermiddag och tänkte igenom liksom vilka ämnen vi skulle kunna behandla. För att ha, för att liksom ha någonting att säga och verkligen tänka igenom hur, alltså hur hållbart kan det vara. Och vi kom ju fram till säkert 20 ämnen i alla fall ja. som vi skulle kunna ta upp ja, som kom direkt ja. liksom. Och då har vi väl tänkt lite kring att någon förstånd förståndshandikappad till att ja. någon. Ja men alltså homosexualitet är ja. väldigt vanligt och ja, alltså andra sjukdomar som ja. man kanske ser offentligt ja. liksom. Att någon alltså ja, ja. olika livsändelser som man kan se offentligt och som man. Men som man ser verkligen. Så. Ja, som man det. kan undra över. Det var ju rätt fräckt. Erik, fotografen. Han var ju på. Han, han skrek ju direkt. Han, det började snurra i hans hus. Gör en om regnbogsfamilja nästa gång. liksom Och så satt vi nog allihopa. Och tänkte, jag ska ha på något också. Ja. Vad, skulle man kunna göra, vad skulle man kunna göra? Men, men det, det jag funderar lite på. Det är ju. Vad, vad händer sen nu då? Efter Stockholm. Ja. För, det, för visst är det så? Det ska vara klart för oss att själva UF-konceptet det går ju ut på att nu ska ni avveckla det här. Efter Stockholm ska ni avveckla företaget och lägga ner det egentligen. va? Men mm. så? Ja. Ja. Ja. Har ni börjat prata om vad händer sen då? Med tanke på den här responsen vi har fått så har ju tankarna börjat gå på om, det är, om vi ska lägga ner, lägga ner eller om vi ska driva vidare som ett riktigt företag. Ja. Eh, och det är väldigt mycket man får fundera över. För vi anser att det är en rätt stor grej att eh, bara förvandla det här till ett aktiebolag till ja. exempel. Så ja, men det är något som vi har börjat tänka över, men eh, idén är väl inte riktigt helt klar än. Ja. Eh. Ja då Gustaf, visst är det enkelt att vara företagare? Man bara flyter omkring och så jobbar man lite sådär när man ja, tycker att man behöver enkelt. eller hur? Ja, det är ett enkelt. Nej, jag har, job har jobbat häcken av det va? Ja, det har varit väldigt mycket jobb både i skolan och utanför skolan. Uh -huh. Men det har alltid varit roligt man har aldrig tappat intresset Eva sa som vi nämnde förut, eh, hon berättade ju på, på den här frukostklubben så sa att, att hon var så, hon var nästan, ja, vi ska säga mest, hon var enormt imponerad av när det skulle dra igång då var ni liksom, då hade ni redan grundat, om, om man kan använda det uttrycket då, ni var väldigt förberedda när, när, när starten gick igång, hur länge har ni hållit på egentligen, har ni börjat börjar ni så sådär vid åtta års ålder och sådär men nu gör ni eller? Alltså det var väl i somras som vi sa att liksom, vi måste ha klart för oss när en idé vad det är vi vill göra så att vi kommer igång direkt eftersom att det är bara ett år vi har på oss ja, um, ja så vill Vi, vi ville komma igång direkt så att det inte tar så lång tid att sitta där och komma Spåna på idéer. liksom ja. är, det, är, det, är, det, är det ett tips man kan säga till de som, som lyssnar på det här tänker ja, nu nästa år är det min tur? Och så här. Är det liksom att se till att, att ha liksom gjort förarbetet så att ni vet vad ni vill göra när ni drar igång så, så ni, tjänar ni massa tid? Ja, absolut. Framförallt att liksom ha en idé ja. om vad man vill göra. Det känner man inte mycket på. Ja. Stina, du... nu bara ställer om är också en det är vd, bara omväs rätt. Ja. Ja. Vi har ju hört mycket eller vi innan vi startade vårt företag så uh, frågade vi alltså de som ägde oss om hur de liksom, vad de hade för tips till oss och då sa de mycket att kom igång i tid för det var många som hade suttit och typ 10 lektioner fundera på vad de skulle ha för namn till exempel. Ja, och vi la ingen tid vid sånt utan vi Nej. kom verkligen igång direkt och jag tror Nej. att det är ett vinnande koncept. Ja det tror jag också det är så, det, och det där är, Jag har ju coachat rätt många ny, nyföretagare Och många, ibland blir ju det där liksom ett, ett sätt att Strunta i att göra de där tunga grejerna där man, Utan att man, man designar Sin hemsida till förbannelse Och man visitkort och sånt skit alltså så, man får, De flesta människor har ju papper och penna Så alltså man kan ju faktiskt ta om vad man heter Och, och sånt också och, och just lägga krutet på det där Som ska generera pengarna för det, är väl det, som jag, det är ju de tre första åren som nyföretagare är, är ju absolut tuffast. Det är, ju de, det är under den perioden som de flesta nyföretag försvinner. Alltså man, man orkar inte riktigt med. för att man har mycket omkostnader och man har inte byggt upp en kundbas och, och sådana saker. Eh, sen tycker jag, en annan sak som jag bara tänkt på hela tiden så här, det är när vad är ni, 90... 95 år. Ja, jag tror det inte säga. Ni, ni är 95 år. jag är 94 Fast du har varit i USA. Och så ni är ju liksom uppfödda. iPhone fanns ju nästan när ni föddes. Nästan, ja. Ja, ja, ja, ja. nästan. Ja, men alltså ni, alltså ni, ni är ju digitala barn. Måste ja. man ju ändå tillstå, ja. Mm. Eh, och ändå så väljer ni att göra en sån. Den analogaste av produkter som finns på marknaden. En vanlig bok. Varför, varför gjorde ni inte liksom en eh, quicktime-film? <laughs> eller, <laughs> eller något sånt där istället. Alltså vad, vad... Boken, det finns ju de som säger att boken är död. Eller? Mm. Hud, ja. Hur? Vi vet ju att bokbranschen är lite på väg neråt. Eh, men eh, samtidigt så... Jag känner personligen att det är lite tråkigt att allt blir så... Tekniskt hela tiden att ja. allt det vanliga Ska försvinna eh, Det blir inte riktigt lika nära Och det blir, det blir så materiellt på något sätt eh, Så det är väl lite kanske det Att ja men Det känns närmare och känns mer eh, Ja, det känns bättre på något sätt Att barnen kan sitta med boken i sin hand Och bläddra och, mm. och sådär alltså det, det här är, är ljuvmusik För en förläggare som jag älskar här Och har det här Alltså Mer unplugged, är det inte det vi säger? Ja, <laughs> ja. Men, men äh, det finns alltid en uggla som lurar där på något sätt. Fredagsfrälan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar HITS FM. HITS FM. Ja, nu har pappa laddat bäsan för sista gången. Tack snälla, Wangen. Det var ju fantastiskt trevligt. Eh, ni lyssnar på Morgontid i radio. Tågshow här på HITS FM 97 en Zonenbyggd med mig, Jan Holmbom. Och vi har eh, fem stycken UF-företagare som vann. Priset som bästa UF-företag i Jönköpings län. Om som nu mellanlandar här på väg till finalen den 26- 27 maj på jag på säga på Elmia, men på, på Älvsjömässan i Stockholm. Ja. Hörrni, eh, och era, era fantastiska böcker, det är ju dessutom så att en del, utav, en, en del utav vinsten skänker ni bort också. Berätta. Ja, eh, ja eh, vi... Eh... Vill jag ville också från början göra det lite som ett ah. Så Dels har vi skänkt 8000 kronor till familjen Tedman i Enköping. Okay. Där mamman behövde pengar för att kunna behandlas i USA. Så okay. då var vi med Jönköpings band och samlade ihop pengar till det. Ah, Sen så har vi då skänkt böcker till ett barncancersjukhus barn i Thailand. Ah, okay. I samarbete med Invisible Friend. Och sen planerar vi då att skänka en del av den bilden. Men, vänta nu, vänta nu. Till Thailand? Ja. Alltså ursäkta mig, men, men alltså, svenska är väl inte huvudspråk i Thailand? Det är väl Thai eller vad det kan heta? Något ja. ja, det är det. Okay. Så vi var tvungna att översätta dem. Ah, e så ni, alltså de finns på... Heter det thailändska? Eller, ja, ja. ja. thailändska. Ja. Så vi... Helt enkelt, vi kollade vilka kontakter vi hade Och jag som sagt har varit på Föreläsningen med en visible friend Visste att hon hade jobb nere på ett sjukhus I Thailand Och sen så genom Strömsholmen så hade vi kontakter i Thailand också Som kunde översätta boken åt oss För vi översätter den till engelska Och så översätter han den till thailändska Och sen så helt enkelt så skickade vi ner Böckerna till Srina Karin Hospital I norra Thailand Ja ah, vad fräckt, ja ah, häftigt Ja ah. Ja, jag, jag, jag vet inte hur det är så där, men jag säger stort lycka till nu i Stockholm och, och, och, och jag höll på att säga rocka skit nu då, men jag ska inte säga, utan kör brallan av dem då kan jag väl säga istället och sådär va. Så, men, men, men nu måste vi avsluta genom att spela Vi ska tävla också och, eh, pest, pest eller cool, ska vi spela Och jag har delat upp i två lag eh, Lova och Marken är ett lag Ni är yeah. lag ett mm. ja, kom ihåg det. Eh, och, och, och sen Stina eh, Evelina och Gustav är lag två Hej lag två hej. Hey, hey, hej, hej, hej. Ja, hej. Ja, Ni är lag två eh, och, så, och det funkar så här. ni får två saker att välja mellan Och så ska ni välja något Och, och, och fort ska det gå också, och sen dömer jag av ja, och, och så kan ni vinna en hel kasse Uh, Jag har en sån där tygkasse som, som, som Jörgen hade jättemånga kvar från en gammal sån här luftföretag på. En sån en sån kassavinne är fyll med ära. Uh, är uh, Laget börjar uh, fem gånger. Morgon eller kväll? Kväll. Och mm. kväll. Uh, lag två? Kväll. kväll. Uh, där är morgontidig radio-talkshow. Tror ni att ni var annorlunda? Okej, nu tar vi nästa. Uh, då börjar lag två. Uh, text eller bild? Text. Ja, mm. uh, ni ser text, ja. Uh. Ja. Bild. Ja, text är, text är lite bättre faktiskt. Tycker jag så, ja, ja. Så, Bild i radio. Hallå ja, okay. Bok eller film? Bok. Bok. Ja, alltid bok. Alltid bok liksom. Självklart. Ja, det, det står nästan lika. Vi ja, är sista omgången nu, vi hinner inte med, så vi kör sista omgången nu. Vinter eller sommar? Sommar. sommar. Ja, och så får ni nästa extra poäng Då blir vi lika mm. <laughs> oh, Grattis Hörrni, nu, ska, nu, ska, nu ska jag vara väldigt noga eh, Marken Gustafsson Tack för att du kom till fredagsförallan Lova Lundin, tack för att du kom till fredagsförallan Stina Holmesson Tack för att du kom till fredagsförallan Gustaf Frank, tack för att du kom till fredagsförallan Och sist och inte minst Evelina Golander, tack för att du kom till fredagsförallan Tack för att ni kom för varandra ue företag och som sagt lycka till i Stockholm. Tack så, Tack så mycket. mycket. Ja. Och så vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. En idé är en märklig sak. Den fungerar inte med mindre än att du gör den. Har det bra, sköt om er så hörs vi. Hej. Priseras med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM.